Almenys has trobat una feina de cambrera, i tenim un lloc per viure. Aquest llit, però, és una tortura. I això, que pes poc, però mira com es belluga, ho veus? Quan t'hi estiris tu, no sé pas què passarà. Ja ho sé, al llit hi dormiré jo, tu estaràs més còmode al sofà. Et sembla bé? No, tu no dormiràs aquí, eh? No pots continuar amb mi. Ditaràs de tornar amb el doctor Reichwein, Sens? I per què? Com que per què? Perquè has d'anar a l'escola, home. Però si no, cal que hi vagi. I els teus estudis, què? Eh? Si tu ja m'ho ensenyes tot. No és només pels estudis. Que no ho veus? Que així no faràs mai amics. Ja en tinc d'amics. Tinc en ten-me i et a tu. A més, què faràs si me'n vaig, si ets una poruga? Has de tornar a Múnich. No se'n parli més. No, no vull! No me'n penso anar a Múnich i ja està! Un moment, nina! Avui també te'n vas? Espera't, plau! Deixa-ho estar, vinga! Què en trauràs, d'anar cada dia al mateix lloc? Avui passarà el mateix de sempre! No ho recordaràs mai! Deixa-ho estar! Nina! Monstre a porta dels records. Nosaltres vivíem en aquest edifici. La mare i jo i també Johan. Ah! Ah! Aquell dia es van endur en Johan per la força. El van fer baixar per aquestes escales. No! Eh? Prou, deixau me Mare! Nina! Nina. Nina és el meu nom d'ara. Però no sé com en deia llavors, com em deia abans. Nina? Com em dic, jo? Com? El cotxe on van fer entrar en Johan va fer aquest mateix recorregut. A ell no li has d'amagar res, sense res de res. Portaven una colla de nens aquí i els feien assistir a unes misterioses sessions de lectura. A la mansió de les roses vermelles. Mira, la reixa està oberta. Volien crear un èlit d'alumnes excel·lents. Alumnes excel·lents. Però per Què fer-ho. Qui devia ser capaç de fer una cosa, això? Va fugir. En Johan se'n va anar corrents pel mig dels rosers. Ah! Ah! Què et passa? Aquest dolor... Aquest dolor... Un moment... Jo m'esperava, en aquesta habitació, que tornés la mare, que tornés a Yohan, i, mentrestant, llegia aquest conte. Les persones volen aconseguir tot el que es proposi. Frans Bonaparte. Mentre esperava que arribés en Yogan, llegia aquí els contes d'en bona part, que escoltaven els nens a les sessions de lectura, de la mansió de les roses vermelles. I somreia quan el sentia arriba Ens girava cap a la porta i... Ja es tornat. Ja es torna Ja es tornat. ja has tornat ja ja has ja has ja has ja has ja has ja has ja has la porta no so Jo espero que entre però la porta no so no so no so perquè jo jo me'n recordo ja me'n recordo ja me'n recordo Cal que recordis, ja no cal que recordis res. Sents? Jo no vull recordar, no vull recordar les coses dolentes que m'han passat, no cal que ho faci, ja no té cap sentit. Està bé, m'an aniré a Múnic amb el doctor Reichwein, però tu vindràs amb mi, vin a mi, Nina. Fem el que ens va vadia, entem, mos plau. esforcem nos a tenir bons records a partir d'ara. Comissaria de policia de Praga. Un moment, Sargent! M'ha costat molt entrevistar els implicats. I ara amb l'inspector sóc em posa enduyent. Em sap greu, les coses són així. Hem fet tot el que hem pogut per ajudar-lo. Tot el que hem pogut? Però si només m'han deixat mitja hora per testimoni. Això és una vergonya. Nosaltres també tenim aquest límit de temps. Hauria d'estar content de poder escoltar el testimoni d'aquestes persones i faig una excepció. Que advocat d'un altre país estigui present als interrogatoris és una cosa que no s'havia fet mai, cregui'm. Precisament. Com que és una oportunitat única, o hauríem d'aprofitar per... Què? Miri, potser aquestes persones es neguen a parlar del seu passat. No ho ha pensat? Si no volen parlar de les sessions de lectura? Si ha una cosa clara és que l'antiga policia secreta hi va tenir alguna cosa a veure amb les desenes de cadàveres que vam trobar a la mansió de les roses vermelles, això és evident. Però, personalment, no crec que descobrim res més. A part del que vam desenterrar els Rosers, és la meva opinió. Ah, aquest és l'inspector encarregat de la investigació. Et presento el senyor Fardeman, és l'advocat que ha vingut d'Alemanya. Ho deixo les teves mans. Soc l'inspector Suc. Encantat. Miri, he preparat tots aquests qüestionaris amb molta cura li prego que no interfereixi en la meva feina. Vostè assisteix als interrogatoris com a simple observador. Entesos? Al número 3 del carrer Cervani, hi ha la casa que es coneix com la mansió de les Roses Vermelles. No fa gaire si va declarar un incendi. Així és com va quedar. En aquesta casa, l'any 1968, vostè assistia a unes sessions de lectura. Oi que és així, senyor Erno? Contesti, plau. Voldria saber si coneix un home que es diu Franz Bonaparte. Li agrairia que no digués res. És que no tenim temps. Hem de ser prudents amb les preguntes. Sent tan prudent, l'única cosa que aconseguirà és perdre el temps. Sent? Vostè no ten idea del que ens ha costat aconseguir-li el permís per ser aquí. No trist. Em pensava que duia la mencia al cor, però quan he vist les imatges del que n'ha quedat després de l'incendi, m'esperava, no ho sé... Em pensava que estaria molt més trist. Vol dir que no sent gens de nostàlgia? Nostàlgia. Això mateix. Si no m'equivoco, aquest lloc va ser com una escola per vostè, oi? Senyor Ford, em faci el favor de callar. Ja li he dit que sóc jo qui fa les preguntes. Doncs no sé què dir-los. Tristesa, nostàlgia, no ho sé. Si va deixar emprendre, què vol dir? Vull dir que, en fi, m'agradaria saber si aquelles sessions de lectura de quan era petit han tingut conseqüències en la seva vida d'adult. Doncs, em sembla que no. Perdoni, vostè té família? No cal que contesti. Té dret a guardar silenci. Ara estic divorciat. La meva dona i jo no ens hem portat mai especialment malament, però els nostres sí. fills, tant el gran com el petit, es van suïcidar. Mm. No semblava que tinguessin cap problema greu. No sabem per què ho van fer. Encara no entenc per què es van treure la vida. Què insinua amb això? Miri, només vull dir que és massa ortodox i conservador a l'hora d'elaborar les preguntes. Què hem aconseguit dels testimonis interrogats fins ara? Hi ha molts joves com vostè, inspector. Tinc curiositat per saber si també segueix uns patrons preestablerts per lligar. Parla com si fos el meu pare. Jo no tinc pare, però si hagués de ser com vostè, tampoc el voldrien, pot estar ben segur. El següent, sisplau. Que què recordo de les sessions de lectura? Qualsevol cosa serà útil, el detall més insignificant. El Déu de la Pau sempre està enfeinat. Però es pot saber què diu? No té temps de mirar-se al mirall, perquè es passa el dia tocant la trompeta. És del llibre El Déu de la Pau, de Klaus Pope. Coneix aquest conte, oi? Sí, sí, me'n recordo vagament. També n'hi havia d'altres. Per exemple, a mi m'agradava molt un que es deia Els monstres de l'est i de l'oest. I escolti, què li semblaven a vostè aquestes històries? Mm, no sé com dir-ho. Era com si... com si em transportessin a un altre món. A un altre món? Mm, sí, això mateix. És com si de sobte se m'esvaïssin les ganes de plorar, de riure, de tenir por... Com pot ser que uns comptes tinguessin aquest efecte? Doncs no ho sé. Jo només sé que no sentia res de res. Fins i tot no m'importava ni com em deia. Era la llibertat autèntica. Oh, això és el que ens semblava. Tenien aquesta sensació... ¿És això que els va ensenyar en Franz Bonaparte? Mm, no me'n recordo de com es deia l'home que ens llegia els contes. Però se'n recorda amb claredat d'ell de les sessions de lectura, no? Que si ho recordo amb claredat, diu? No. Però sí que me'n recordo que un bon dia un home va venir a visitar a la mansió. Dirigia una emissora de ràdio. Mm -hmm. I va dir que la seva cançó preferida era l'Ober de Rainbow. Me'n recordo que aquell home ens va parlar del màgic d'os. Com era aquell home? Quina impressió li va fer? Què li va fer aquell home? Què li Prou! Contesti! Sí, sí. Parli'm home! Es pot saber què carai li passa, senyor Fardeman? Sembla que estigui interrogant els testimonis per motius personals. I vostè no ho fa per motius personals? A vostè el van inculpar d'uns assassinats relacionats amb l'antiga policia secreta Chacutobaca, però no hi va tenir res a veure. Oi que tinc raó, inspector Suc? Vostè està intentant demostrar que és innocent. Tinc raó o no? Doncs jo estic en la mateixa situació. El meu pare el van condemnar a presó per espionatge a la República Federal d'Alemanya. Jo sempre vaig creure que era innocent, fins que vaig descobrir que era culpable de tot. Llavors vaig deixar de creure en tot, m'entén. Ja no podia creure en res, no podia. Però ara miro de demostrar que un home és innocent. Estic mirant de trobar alguna cosa en què creure. L'home de la ràdio que deia aquest testimoni ara fa un moment... era el meu pare. El meu pare potser estava implicat en els experiments de, de servei de la mansió de les roses vermelles. No podem fer els ulls grossos amb aquesta història si volem descobrir la veritat que ja me'n puc anar. Encara no, esperis un moment. Vols saber més coses de l'home de la ràdio, oi? Doncs li diré el que em va dir. Fuig d'aquí tan aviat com puguis. Mm -hmm. Més enllà de l'arc hi ha un lloc per tu. La teva família és allà que t'espera. La Dorothy, la protagonista del màgic d'os, al final aconsegueix tornar amb la seva família. Tu també pots, vés-te'n d'aquí de seguida. A partir d'aquell dia vaig deixar d'anar a la mansió de les Roses Vermelles. I ara, si no li fa res, la meva dona i el meu fill m'esperen a fora. És es, uh, clar. No podem fer els ulls grossos. No podem. Encara ens queden dos testimonis per interrogar. D'acord. Continuem. Pau, no et quedis encantat i aguanta fort la fusta. Aquest serà el teu escriptori, nano. Mm. La Nina no em vol explicar res del que va passar a Praga. No ho sé, però pel que dius tu, pot ser que hagi recuperat uns records de fa temps, saps? De quan era petita. Però per algun motiu, abans d'arribar al final del camí, ha decidit parar el procés. I gràcies a tu. Ostres, no l'hauria d'haver fet callar, oi? No. Al contrari, ho vas fer molt bé, nano, de debò. Au, ah, acabem això, que tinc ganes de menjar salsitxes i veure'm una bona cervesa. Si no em queden de salsitxes, ens les vam acabar ahir. Ai, és veritat. Desastre. Doctor, li portem unes Weisburs. Són les seves preferides, oi? Caram, sembleu embibuxats del cel, noi. Ah! Com està, doctor Reichwein? Ah! Em sap greu no haver-me posat en contacte amb vostè fins ara. I em sap greu haver-lo fet patir, però ara ja estic bé. De fet, li escric per demanar-li un favor. Em sembla que ja coneix l'Eva Heinemann. Ara mateix la persegueix una organització que la vol matar. L'he enviat a casa seva. Li prego que s'encarregui d'ella tal com fa amb la Nina i el petit Títer. Em sap greu provocar-li tantes molèsties, doctor Reichwein però això ja està a punt d'acabar-se. Em sembla que no hi ha cap més manera de posar a punt final aquesta història. Firmat Kenzo Tenma. Aquesta carta va arribar fa tres dies i l'Eva encara no ha aparegut, ni crec que ho faci. Des d'on la devia enviar, aquesta carta? No es veu? El tampoc està a mitja esborrat. Que podries esbrinar, Cal? Suposo que sí, sí. Que bé! Així sabríem on és, entén-me. Em sap greu dir-ho, però a mi l'última frase m'ha deixat una mica preocupada. Em sembla que no hi ha cap més manera de posar punt final a aquesta història. No t'hi amoïnis. Apa, noi, tornem a la feina. El teu escriptori ens espera. Si bec una mica més, no veuré on apunto un vol martell. Dr Reichwein i he que vull recordar tot el que va passar. I et sembla que estàs preparada per fer això? Sí, ho he de fer, perquè si no ho recordo tot, mai podrem viure tranquils. Mira, si t'he de ser sincer, jo no ho vull fer. Ara bé, si això és el que vols de debò, doncs avant Estàs preparada, Nina? Sí, doctor Guillén, però... Hm? Potser el que li explicaré ara sota els efectes de la hipnosi. Serà una cosa terrible, esgarrifosa. M'ajudarà a suportar-ho, oi dubte. És clar, tranquil·la. Ho farem junts d'acord. Somi, tanca els ulls i respira molt profundament. Relaxa els músculs. Nina, parla'm de la teva mare. La mare... La mare és... és molt dolça. Canta. Sempre canta. Té una veu molt maca. Fa olor de puré de mongetes. I el teu pare? El pare... El pare era... un oficial del govern. Un oficial del govern? Així el coneixes? No l'he vist mai, però la mare m'ho va explicar. Em va dir que el van assassinar. I que ell es, es... va poder escapar. Dius que van assassinar el teu pare i que la teva mare es va poder escapar, però devia fugir d'algú. De qui fugia, que saps? Vivíem a les tres granotes, amagats, però... Van agafar el meu germà, l'home de les ulleres. O sigui que van agafar el teu germà? La Casa de les Roses Vermelles! Ah, ah, van morir moltes, moltes persones! Va ser això el que va veure el teu germà. Quin mal, quin mal! Em fan mal les espines dels rosers! Nina. Escolteu-me, ja sé des d'on va enviar aquesta carta, entén-me. D'on? És a Frankfurt. Nina, has recordat alguna cosa, oi que sí? Jo no sóc la Nina. Bé, doncs, qui ets? No ho vull dir. Tranqui·la reina, no cal que tinguis por de res. Digue'm qui és. No ho vull dir. No tinguis por, ets amb mi. No m'ho vull dir... Ja he tornat! Ja he tornat! Ara picaré de mans. Quan ho faci, obriràs els ulls i et despertaràs de la hipnòsia. Oh! Nina! Està... està bé. Oh, què he dit? He dit alguna cosa horrible no mentre estaves hipnotitzada no m'has volgut explicar res però em sembla que tu sí tu sí que ho has recordat Dos dies després ben volgut doctor Reichbain estimat títer em sé creu haver marxat sense avisar espero que em pugueu perdonar Me'n vaig a Frankfurt a buscar en Temma. Per fi ho he tot. Ara ja sé qui sóc. Sé d'on va venir en Johan i cap on va. Si vaig amb ell, potser entre tots dos aconseguirem acabar amb tot això. Em sembla que sóc l'única que pot salvar el doctor Temma. Episodio 62. Disfrutar la comida.